Împreună cu a doua mea soție, Dana Crivăț, am avut parte de un cadou regal, o invitație a Departamentului de Stat de a petrece o lună în Statele Unite. Revelația continentului american ar putea constitui obiectul unei cărți întregi dacă bibliotecile n-ar fi saturate de asemenea mărturii. De aceea mă voi mărgini deocamdată să povestesc o singură întâmplare mai neobișnuită Petrecută în Disneyland De-a lungul unei zile mirifice Oricine redevine copil când pătrunde în universul fabulos Creat de magicianul Walt Disney Ne-am plimbat cu monorailul, Am scos țipete de groază În tunelul întortocheat De unde răsăreau de după fiecare colț Schelete și fantome Am vizitat castelul frumoase din pădurea adormită căsuța albei ca zăpada, iactul lui Donald, lacul pe care pluteau nuferi și la marginea căruia își moia Bambi, piciorușele fragile. Disney angajase figuranți care, îmbrăcați în costumele personajelor lui celebre, se plimbau peste tot, intrau în vorbă cu copiii, se fotografiau cu ei. Văzându-l pe Mickey Mouse, care se plimba solitar cu mâinile la spate pe o alee, îi spun Dani, du-te la Mickey și intră în vorbă cu el ca să vă filmez. Tocmai îmi cumpărasem un aparat de filmat de 8 mm, pe atunci o mare noutate, și eram preocupat de noul meu hobby de operator amator. Dana se duce la Mickey, se prezintă, și încep o lungă conversație spre bucuria proaspătului operator Care avea tot timpul să realizeze un zoom până la groplan În obiectiv apare masca imperturbabilă a faimosului Șoricel Apoi echipul Danei care izbucnește zbucnește în râs și dispare din cadru alergând spre mine Știi cine e Mickey Mouse? Un figurant, răspund eu. Da, da, ce fel de figurant? Mic de statură. Și altceva? Mai gândește-te, ce fel de figurant? American. Ei, aici, aici, cine bine. Mickey Mouse este un evreu din Dorohoi. Am alergat amândoi la el. Bătrânul figurant... Emoționat sub masca lui zâmbitoare, copleșit de neașteptata noastră prezență care îi nostalgii moldave, a început să ne înșire odiseea lui de la dorohoiul natal până la derizoria slujbă din împărăția lui Walt Disney. Și deoarece contractul îi interzicea să-și dezvălui propria înfățișare, am asistat lui aici, la acest monolog sui generis în care Mickey Mouse făcea o lungă și impresionantă confesiune în dulcea limbă a lui Sadoveanu, agrementată de incantația unui delicios accent evreiesc.